ahotasuna, ikmotasuna eta elkartasuna, horiek dira ziurgenik Angel Aldanaren bizitza lagutzen dituzten hitzik egokienak. Ezagutzeko sorte izan dugun ontzat, kidetasuna, laguntasuna eta nekaezina gehituko genizkioke. Garai hilunetan, jaio, oso gaztetatik, beldukes ziurgenik, baina printzipuetan tinko, ahmak eskuetan gure egia akabatu nahi zutenei auke egin zion. Frankismoa, gaur luzeta eta bat izan zen Euskal Herriaren Baina, Angel, bezalako gazte askori eske iluntasunetik atera eta libe izateko es esperantza txiki zuen gure ergiak. Gero, Franko Hiltzenean, betiko gezuak medio, diada demokazian ginela esanez, Euskal Jendartea manipulatzen saiatu ziren. Bojokak bokatu zirela eta haiek arduratuko zirela Euskal Herriari zeok zitzaizkion eskubideak bermatzen. Angeliniek beste askok bezala ez zuen, sinistu eta borukatzeko jahaitu zuen. Benetako pegia berehala erakutsi zuten gezu saltzaileek, eta angelinek eta bere kideek mantentu zuten tinkotasuna ez zuten barkatu. Baka, Gerso sartu zuten jada frankizmoan ezagutuko ziega berdinetan. Ek beste ere ezagutu zuen. hasieran gure iparralde maitean bere semea jaio ziren egian. Ondoren deportazioa, oraindik Euskaldun asko jasaten duten bizi zigok madarikatuak. Baina Angelinak ez zuen inoiz amore eman, eta Latinoamerikagen augean betia mant mantendu zuen Euskalduna izatearen ajotasuna eta bohokalaria izatearen ihmotasuna. Baita egora zailetan ere, lehenengo donimikak egupublikan preso gero Ekuadorren berriro preso eta bestekide batekin batera boztizki torturatuak. Andik Panamara, eta egi jasan zuen inbazio odoltsua ezagutzea tokatu zitzaion. Azkenean, Venezuela elduzen, bere ala egi Venezolakak bizi zuen prozesu irautzailean irmoki integratu zitzaigun bere egia izango balitzan. Frankizmoa eta imperializmoa begina dira mundu osoan eta angelinek edekizekien hori eta auke egin asmoz burroka zela bide bakaka jadanik, irautza boli batakarekin batera egin zuen. Venezuelako ekiak bizi zuen egora latzak kompaktitu izan zituen, baina baita egi honek emandako auge pauso eta lokpenak. Beti sozialismoan eraikitzeko bidean, gure euskal herriaren zat zuen bezala. Burua eta bihotza beroko bero gizona. Abegia u, ugaltzea jakin zuen. Euskal egia buruan eta bihotzean, baina zegoen toki tokian beti laguntzeko kest, hori zen bere bizi modu, bizi modu bezala, bestekin bidea erakutsiz. Bere oroitzapenarekin batera, bere eredua gelitzen da gure artean. Orain, Euskal egiten zaigun omenaldi hau, benetan merezia, aspaldiko paktez egitikugun egonden abertzale zintzoari. Gau, Euskalekiak bizi duen egora korapilatsua gainditzeko eredu izan behar da angelin. Bidean erruitakoa nahi ahebekin batera, Bizitza osoan independente eta sozialismoareak isakha tinko mantendu dutelako. Angelin Asia zara orain, askatuson askatasunaren hasia, euskal ejiko gaztean bihotzetan eta ejiseki zokotrik txoko maitasunez landatutako hasia eta sin dakigu belaunaldiek jasoko dutela zu, zuk sukerenak eraintutako lanaren fruituak. Hori izango da gure omenaldiri oneena lana konkommisoan eta borroka. Gure iraganarekin ako eta etokizurekin konkomitutuak Angelin zuri izka gure argia. Venezuela bimiaaseiko a apiaren hogeita seian Venezuelako Euskal iheleriita deportatu politikoen kolektiboa.